Carmen Silva, uimitoarea regina Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 2, fața A. Când Elisabeta a împlinit 13 ani, principele Herman, tatăl său, a considerat că trebuia să se ocupe numai el de educația fetei. Principele a decis să o inițieze în filozofie pe care i-a predat-o după moda filozofilor antici greci, străbătând împreună încă din zori frumoasele alei ale parcului Noivit, și explicându-i sistemele lui Kant, Fichte și Schlegen. Odată întorși la castel, se așeza în fața unui șevalet și tatăl îi dădea fi cei lecții de desen, de acuarelă și de pictură. Seara era consacrată lecturii și mai ales celei din vechii cronicari francezi, Villardouin, Froasa, Jeanville, Philippe de Comines, pe care principele îi considera ca fiind încă de mare actualitate. Ziua se încheia așa cum începuse, printr-un moment de reculegere liniștită asupra studiului. Excepțiile de la acest program atât de strict au fost extrem de rare. Lecția care a urmat primei sale încercări de a-și câștiga libertatea atunci când avea 10 ani a fost foarte dură. Într-o zi, Elisabeta s-a trezit cu o dorință irezistibilă de a înlocui plimbarea de dimineață cu o vizită la școala Rodenbach. Mama ei a trecut prin camera copiilor, iar fetița i-a cerut voie să meargă să învețe cu fetițele fermierilor de la castel. Principesa de n-a auzit întrebarea și a plecat. Fetița a interpretat tăcerea maternă ca pe o încuvințare și a șters-o repede la fermă. Elevii erau deja în drum spre școală. Mica principesă i-a ajuns din urmă. Învățătorul, măgulit, dar nu foarte surprins, a acceptat imediat această nouă școlăriță care îi făcea onoarea de a participa la lecții. Era ora de muzică. Mica principesă, care nu îndrăznea să cânte prea mult în fața familiei sale bolnave, a făcut-o de data aceasta cu totelanul. Astfel încât o altă fetiță, impacientată de vocea ei și poate invidioasă, nereușind să o facă să tacă, i-a pus brusc mâna la gură, spre marele scandal al întregii clase. Câteva clipe mai târziu, unul dintre servitorii de la castel, trimis pe urmele micuței cântărețe, a venit să o aducă la temniță. Elisabetei, când reușea să scape cu acordul familiei de această ancestrală disciplină militară, îi plăcea să meargă în pădurea vecină, în compania unui câine mare, S. Bernard, și a două maimuțe albe, Saladin și Zita. Ea petrecea acolo ore întregi, eventual și alături de pictorul Zon, un prieten apropiat al tatălui său, de care părea foarte legată printr-o profundă camaraderie plăceau de asemenea și plimbările pe lângă un vechi sat în ruină, reședință a familiei de vit în Evul Mediu. 3. O adolescență tristă Suferința este un trist ovarăș, dar numai pentru sufletele singuratice. Și, în ziua în care înțelegi ce înseamnă cuvântul datorie, încetezi să mai fi copil. Spre sfârșitul vieții, regina Elisabeta a întrebat-o pe una dintre prietenele sale cum o găsea atunci când era foarte tânără. Extrem de serioasă," îi răspunse ea. Într-adevăr, nu cunoscuse în copilărie ori în adolescență, ce înseamnă să n-ai griji? Viața îi se păruse foarte curioasă și interesantă, dar rare ori cu adevărat fericită sau realmente frumoasă." Ideea morții a fost mereu prezentă în gândurile sale, pentru că moartea întotdeauna a vântuit-o și a obsedat-o pe mama ei, care nu înceta încetase repete că doar moartea este fericirea absolută, cea mai frumoasă răsplată, sfârșitul tuturor relelor, durerilor și nenorocirilor. Această credință avea să devină consolarea Elisabetei în clipele sumbre și chinuitoare ale copilăriei. La sfârșitul lui 1858, familia David face o călătorie în Elveția și Italia, la Milano și Veneția, dar bucuria Elisabetei este umbrită de îngrijorare pentru starea sănătății tatălui și fratelui ei mai mic. Fiecare zi în parte însemna noi îngrijorări și noi momente de criză. Întoarcerea în Italia s-a făcut prin Friburg, unde un chirurg a inventat un dispozitiv în ideea de a-i mai alina suferințele lui Otto. Băiatul s-a simțit ceva mai bine și în vara lui 1859 avea să fie una dintre cele mai bune din întreaga sa existență. Începând cu luna octombrie, însă răul s-a agravat din nou și băiatul a trebuit supus unei noi intervenții chirurgicale, pe care a suportat-o curajos ca de obicei. Celălalt frate al său, Wilhelm, fusese deja trimis la Basel ca să-și desăvârșească studiile. Elisabeta îi scria aproape în fiecare zi. Învățătura merge în ritmul ei obișnuit, spunea ea, și abia de-mi ajunge timpul ca să fac tot ceea ce trebuie. Am de învățat săptămânal 40 de pagini din Schlosser și tot atâtea din Mecoli. două lecții de aritmetică și două de geometrie. Istoria, inclusiv cea a bisericii, literatura, fizica, înlocuiesc latina și italiana, asta ca să nu mai vorbesc de cursurile de religie. Nu învăț catehismul de care ne folosim de obicei. Mămica a redactat unul doar pentru mine, a transcris vreo sută de întrebări într-un caiet și mă ascultă din subiectele la care se referă acestea. După ce le discut pe toate cu ea, răspund înscris la câte unul din punctele acestui chestionar, ceea ce înseamnă un rezumat de patru până la șase pagini. Iată deci cum a început anul în cursul căruia va trebui să jur în fața altarului că voi deveni un reprezentant util al omenirii. Îți dai seama ce am, mă gândesc cu groază de pe acum căci nu mă simt deloc pregătită. Terusali în anul 1860, a avut loc la Morepo, confirmarea Elisabetei, oficiată de pastorul Ditei, care îi cununase pe părinții ei. Dintre toate darurile pe care le-a primit, cel de la Otto a impresionat-o cel mai tare. O imitație a lui Iisus Hristos, cu o dedicație care cuprindea un citat din Epistola Sfântului Pavel către Corinteni. Citez. Chiar dacă aș vorbi în limbe omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Am încheiat citatul. Regenta Augusta de Prusia a profitat de ocazie și a invitat-o să-și petreacă mai multă vreme la curtea din Berlin, pentru că avea deja în gând un proiect de căsătorie. Cu cât se apropia momentul plecării, cu atât entuziasmul Elisabetei scădea. Citez. Mi se pare tare greu să mă îndepărtez între atât, îi scria lui său Wilhelm la Basel. Niciodată n-am părăsit căminul și nu m-am despărțit de mama Regenta Augusta de Prusia promitea că îi va ține locul Dar oare iubirea maternă poate fi vreodată înlocuită? Știu că se va strădui să facă tot ce stă în putință Îmi dau seama ce avantaj enorm este să poți frecventa persoane superioare Pe de altă parte, nu ascund faptul că îmi va fi dificil să-mi țin rangul pentru care nu mă simt perfectă Și să mă concentrez prin felul meu de a fi la atmosfera ce domnește la curte să dea Dumnezeu să reușesc. Îți dai seama cât de mult mă tem. E ca o obsesie care mă frământă. Mă chinuiesc să devin stăpână pe situație, asemenea unui șarpe care e pe cale să înghită un ied și care i-a rămas în gât, dar trebuie să încapă până la urmă cu coarne cu tot. Am încheiat citatul. Când a sosit la Berlin, regele Friedrich Wilhelm al IV-lea tocmai murise. A fost, deci, prezentată curții înveșmântată în negru, nu putea fi vorba pentru ea de niciun fel de baluri ori de alte distracții și de ce a trăit retrasă în intimitatea celor două regine și cu principele moștenitor Friedrich pe care îl cunoscuse în copilărie. Acesta a avut ideea bizară de a o întreba încă de la prima întâlnire cine e pe moarte la noi, Vit? Nu știm care a fost răspunsul Elisabetei, dar n-a putut să ierte această grosolănie toată viața. Principesa moștenitoare Vicky s-a arătat însă foarte călduroasă față de ea, poate ca să mai dragă din gafa grosolană a soțului. În scrisorile adresate mamei sale, regina Victoria a Angliei ia făcea întotdeauna elogiul calităților Elisabetei. Consecința a fost că reginei i-a venit ideea de a o trece pe lista logotnicelor pentru fiul său mai mare, Edward, cerând fotografii ale fetei. Vicky i-le-a trimis, dar în același plic se aflau și cele ale Alexandrei, fica regelui Danemarcei. Un biograf al lui Edward Gordon Brook Shepherd susține că varonul Stockmar este cel care a atras atenția tânărului principe că Elisabeta era lipsită de chic. Nu se știe sigur dacă lucrurile s-au petrecut chiar așa. Cert este că Edward a căzut pradă farmecului Alexandrei încă de cum a văzut-o în fotografii. Elisabeta nu era la curent cu acest proiect, căci mama ei a ascuns totul ca să nu aibă decepții și să nu-și facă iluzii. Convinsă însă de reputația acestei principese că ar fi fermecătoare și de o excepțională inteligență, regina Victoria a dorit cu orice preț ca Elisabeta să devină noră. Când cel de-al doilea fiu al său, Alfred, a început să-și caute o soție, ea a susținut din toate punctele de vedere această candidatură și, ca să împiedice un refuz prematur, regina chiar a insistat ca cei doi tineri să se și vadă. Întâlnirea a fost un dezastru absolut. Într-adevăr, s-a consemnat că atunci când Elisabeta și mama sa au aflat că el are talent la vioară, i-au cerut să le cânte sub stejarii din pădure. Concertul silvestru avea să se desfășoare aparent bine, dar principesele melomane erau și mai fericite că au găsit un pretendent plin de calități artistice și intelectuale. Și principele părea încântat, dar acceptase fără tragere de inimă și doar ca să-i facă plăcere mamei lui, care își dorea această întâlnire cu atâta entuziasm. După ce a plecat, principele n-au mai dat nicio veste. Până la urmă s-a căsătorit cu marea ducesă Maria, unica fica a țarului Alexandru al II-lea. 25 de ani mai târziu, eroii concertului aveau să se revadă în timpul unei vizite pe care Alfred i-o făcea fiicei sale mai mari, Maria, devenită prin hazardul regulilor dinastice, sau moștenitoare, în țara în care Elisabeta era regina. A fost o ocazie în care amândoi și-au amintit episodul, pentru ea rămăsese un eveniment important, o aventură minunată, o amintire de neuitat. A fost unicul meu mic roman personal. Pentru el a rămas principalul motiv care l-a determinat să șteargă numele Elisabetei Levit de pe lista matrimonială a mamei lui. Tot la Berlin, ea s-a împrietenit cu familia principelui Carl Anton de Hohenzollern-Zigmaringen, care pe atunci era prim-ministru al Prusiei. Al doilea fiu al acestuia, Carl, Carol, avea să-i devină soț. Soția lui Carl Anton, principesa Iosefina, fica mare lui duce de Baden și a Ștefaniei de Boarne, avea să o cucerească foarte repede pe Elisabeta. Astfel, tânăra a devenit prietena și colega de studii a principesei Maria de Hohenzollern, viitoarea sa cumnată, și a terminat alături de ea cursurile de desen de la Academia de Arte Frumoase, unde a studiat cu profesorul Wagen. Citez, recapitulând tot ce am trecut prin fața ochilor tăi de când ne-am despărțit, îi scria Herman David, fiicei sale, ai cu siguranță impresia că ai văzut și ai trăit multe într-un răgaz atât de scurt. Nu înveți să te porți în societate cu eleganță și distincție decât cunoscând fir diferite, pentru că fiecare în parte trebuie abordat în funcție de propria lui personalitate. Găte consideră că plictisala pe care o resimțim atunci când ne aflăm printre semeni nu e altceva decât o dovadă de sărăcie intelectuală. El afirmă că putem să învățăm întotdeauna ceva de la aproapele nostru, chiar și de la cel mai nensemnat dintre ei, fie doar că încercăm să nu ne purtăm ca el. Iată, deci, membra a unei societăți distinse, ceea ce presupune să-ți corecteze atent și permanent fiecare pas. E absolut indispensabil ca la curte să ai propria ta măsură, ca să-ți păstrezi un echilibru. Nu trebuie să te repezi pe scări ca să te împiedici, nu trebuie să șochiezi morala celorlalți. Câtă vreme ești tânăr, este ușor să fii ucenic. Pentru noi însă bătrânii ar fi un supliciu. Atunci când cineva are firea ta fericită, veselia ta, inalterabilă chiar și micile experiențe mai neplăcute, nu devin decât niște nor trecători, care nu vor umbri niciodată soarele vieții. Odată cu plecarea ta a dispărut veselia din casă, buișorul nostru și-a luat zborul. Acum zboară din floare în floare. Uneori îl mai înțea spinii, dar își continuă calea fără să-i pese. Să aibă grijă însă la capcanele ce există pe drum. Am citatul. Dar după nici șase săptămâni petrecute la Berlin, Elisabeta a fost obligată să se întoarcă în mare grabă la Noivit. Motivul a fost prima ei pasiune pentru Friedrich de Baden, care era cu 14 ani mai mare decât ea. văduv și cu trei copii. Foarte ambițioasă, Maria de Vit avea cu totul alte planuri pentru fiica ei. Citez. Scrisoarea ta îi mărturisea ea, fratelui său, Wilhelm, după ce a sosit la noi Vit, mi-a făcut tare bine. Mai ales că îmi dă certitudinea că ne înțelegem și că vom continua să trăim fiecare viața alt, oricât de lungă și de grea ar fi despărțirea. În cele șase săptămâni petrecute la Berlin au existat uneori clipe de mare încercare și totuși cu o recoltă de amintiri și de experiențe de tot felul m-am întors. Am trăit însă și momente foarte amuzante, fiind adesea cea mai nebunatică din cercul nostru. Dar nici când nu mi-a fost mai dor de acasă, decât după o asemenea clipă de uitare fericită. De fapt, totul a fost extrem de util, pentru că am învățat să înțeleg mai bine care-mi sunt îndatoririle și am revenit hotărâtă să mi le îndeplinesc cu perseverență. Am încheiat citatul. De înalțare, în 1861, profesorul Bush, chemat de urgență la po a constatat că Otto făcuse o tumoră la rinichi și că principele Herman pierduse un plămân. Începând cu octombrie, i-a fost tot mai rău. Boala a progresat înspăimântător, iar durerile au devenit insuportabile. Din acel moment a trebuit să se resemneze, văzându-și moartea, apropiindu-se tot mai tare. Într-o scrisoare din 13 iunie 1861, Elisabeta îi scria fratelui ei. Citez. Nu este întotdeauna ușor să ai un fizic și un moral la înălțime și totuși în cazul meu trebuie. Este îndatorirea mea față de bolnavii noștri să le aduc puțină seninătate și față de mama noastră să împart cu ea povara grijilor. dă vești cât mai curând micului Otto și îi trimite o fotografie de-a ta. Tot ce vine din partea ta e de preț pentru el, iar ceea ce spui tu e literă de Evanghelie. Și asta într-o asemenea măsură încât uneori ne gândim să te vorbim puțin de rău ca să vedem ardoarea cu care ți-a apărarea. Ești idealul lui. Afecțiunea pe care o poartă este una de o profunzime și o intensitate pe care nu le întâlnești la oamenii sănătoși. Privirea serioasă din ochii lui mari este de un farmec nesfârșit și pare un fel de triumf în fața suferințelor cumplite ale bietului său trup. Am încheiat citatul. Într-o altă scrisoare adresată lui Wilhelm la 14 decembrie 1861, ea nota, citez, Dumnezeu mă pune la încercare printr-o lecție atât de aspră și pentru care nu mă simțeam pregătită. Anul ce se încheie a fost unul trist, dar am vrea ca de Crăciun să sărbătorim cât mai fastuos, căci s-ar putea să fie ultima dată când petrecem sărbătorile împreună. Am încheiat citatul. În ianuarie 1862, starea sănătății lui Herman s-a îmbunătățit într atât, încât n-a mai putut cobori din pat. Și în plus, lucrurile s-au complicat și mai tare după ce a început să asurzească din ce în ce mai rău. Elisabeta rămânea neclintită la căpătăiul tatălui ei, al mamei și al fratelui mai mic. Simțind că sfârșitul se apropie, principele a cerut să-l vadă pentru ultima dată pe Wilhelm, dar de peșa trimisă imediat la bază, a rămas fără răspuns, căci Wilhelm făcuse rujeolă. La 19 februarie 1862, Otto moare. După dispariția lui, Elisabeta avea să-i povestească lui Wilhelm, care nu a putut participa la ceremonia de înmormântare. Citez nu suferim niciodată mai mult decât putem duce, spunea adesea bietul copil, și când suntem la capătul puterilor, sfârșitul pare și fericirea. Chipul său frumos părea dintr-o dată că și-a găsit liniștea, iar gurița lui schița un zâmbet dulce. Doar fruntea, cu un rid adânc, mai amintea de luptele și suferințele prin care, în fine, fusese cucerită această pace veșnică. Doliul nu ne apasă sufletul, căci pentru acest biet copilaș n-a fost decât o imensă eliberare. Am încheiat citatul. Ca să mai schimbe ceva în viața tinerei, mama i-a propusă de a lecții fiicelor baronului Bibra, administratorul bunurilor familiei. Elisabeta a acceptat cu mare plăcere, căci fata cea mare, Maria, era cea mai bună prietenă a ei încă din copilărie. Într-o scrisoare din 29 iunie 1862, ea îi scria fratelui său, citez, Până de curând credeam că vocația mea e să fiu profesoară, dar astăzi când am devenit asta într-un mod atât de neașteptat, Mă întreb dacă sunt la înălțimea misiunii mele. Oare sunt destul de echilibrată ca să înțeleg un copil și să-l tratez cu blândețe? Îmi iau foarte în serios noile îndatoriri și am grijă să fiu unde ajuns de sârguincioasă cât să-mi țin bine orele. Iar pentru mine cea mai mare bucurie sunt zelul și inteligența lui Rudolf. O, oh, ce minunată misiune de dască! Nici când nu cred să fi avut un slujitor mai devotat. La urma urmei cui place să se vaete tot timpul? Am chiar citatul. Starea sănătății principeului de vita a obligat familia să decide plecarea la Baden-Baden. Aveau să rămână acolo până în primăvara anului 1863. Într-o scrisoare din 23 noiembrie 1862, Elisabeta îi scria fratelui ei. Citez. Începând de luni ne deschidem saloanele pentru primirile oficiale, care sunt întotdeauna foarte simandicoase, dar cunoștințele noastre au fost avertizate că de acum înainte vom fi acasă în fiecare luni începând cu ora 8 seara. Poate veni oricine dorește. Voi învăța astfel sub atenta îndrumare a mamei și ca fiică a gazdei cum trebuie să mă comport în societate și voi dobândi arta de a-mi întreține oaspeții, de a fi amabilă și tot felul de alte lucruri, despre care până acum n-am avut nici cea mai vagă idee. Am încheiat citatul. La un an după moartea lui Otto, Elisabeta avea să o piardă pe cea mai bună prietenă, Maria de Bibra. Cu această ocazie, i-a scris fratelui ei la 21 martie 1863. Citez, fără îndoială că este bine să aflăm din vreme că există și o fațetă aspră a vieții, căci așa învățăm să nu mai așteptăm mare lucru și ne facem mai bine datoria ce ne-a fost încredințată aici pe pământ. Eu una cel puțin știu că mă așteaptă multă tristețe și lacrimi. Suferințele deja au început și nu vor lipsi nici de acum înainte. M-au părăsit unul după altul cei dragi. Fiecare an cere un nou sacrificiu. Oare la câte alte înmormântări voi mai merge înainte de a îmbătrâni? Am încheiat citatul. În primăvara lui 1863 s-a întors la Montrepo. Tot așa de dornică să muncească și nerăbdătoare să-l întâlnească pe fratele său Wilhelm, venit acasă în vacanța de Paște. Proiectele însă aveau să-i se schimbe, căci a venit în vizită nașa ei. Marea ducesă Elena a Rusiei care a invitat-o să petreacă mai multe săptămâni la ea. Și patru cu marele duce Mihai Pavlovici, fratele țarului Nicolae I. Fiind rudă cu cea de a doua soție a ducelui Wilhelm de Nassau, era mătușă și verișoară primară a principesei Maria de Vit. După moartea soțului își luase obiceiul să stea mare parte din anul în Elveția la Ușii, unde avea o vilă. Șederea a fost foarte veselă pentru că mătușa și nepoata s-au împrietenit repede devenind complice. Într-o scrisoare trimisă de la ușii, Elisabeta îi scria fratelui ei, la 21 octombrie 1863. Citez. Nu credeam că voi putea trăi atâta vreme fără niciun fel de griji. Fiecare zi strălucește ca soarele, nimic nu pare să o întunece. Zilnic am de-a face cu personalități eminente, ca și cum n-aș fi fost răsfățată în această direcție și acasă. Dar tu înțelegi că spiritul se manifestă aici cu totul altfel și tocmai asta mă impresionează și mai tare. Afecțiunea mea pentru Marea ducesă sporește de la o zi la alta." Am încheiat citatul. La rândul său Marea Duce să scria la Noivit, sperând să obțină îngăduința ca tânăra să petreacă iarna împreună cu ea la Sankt Petersburg. Citez. Elisabeta e îndrăgită de toată lumea. Toți sunt fermecați de ea. Privirea ei deschisă și senină reușește să încălzească până și inimile cele mai uscate. Iar noi ne-am regăsit tinerețea alături de ea. Totul părându-ne mai vesel și mai plin de prospețime am încheiat citatul. Printre inimile uscate se număra și cea a contelui Pavel Chiselef, fost guvernator al Moldova-Lahiei în timpul ocupației rusești a principatelor române, respectiv între 1830 și 1834. Adesea bătrânul conte, care pe atunci avea 75 de ani, își făcea plimbarea de dimineață, sprijinindu-se de brațul tinerei principese și evocându-i poate amintirile strălucitei sale cariere diplomatice. O altă inimă uscată era Ernest Navil, o somitate bine cunoscută în lumea filozofilor, fost profesor de istorie a filozofiei la Academia din Geneva. Într-o zi, o discuție între el și Elisabeta asupra fericirii i-a pasionat între atât pe cei care au ascultat-o încât a ajuns și în ziarele care apăreau la Geneva. Filozoful susținea că omul este născut ca să fie fericit, iar tânăra îi contracara argumentele încercând să-i demonstreze că omul este fatalmente sortit nefericirii. 4. În Rusia și Italia Nu poți cunoaște lumea și marea decât în vreme de furtună. În privirea bătrânului marinar poți vedea marea pe care adesea a înfruntat-o. Cele trei luni de vară la Sankt Petersburg au fost pline de spectacole de o mare grandoare. Mătușa ei, Marea Ducesă Elena, locuia în palatul Mihail, moștenit de răposatul ei soț și adăpostea sub acoperișul lui vreo 200 de persoane, pe care în cea mai mare parte nici măcar nu le recunoștea. Într-o scrisoare adresată, fratelui său descria apartamentul precum și programul întotdeauna prea încărcat. De preferință, stau în două încăperi fermecătoare, adică fie în bibliotecă unde citesc ziare și studiez până la 11 noaptea istoria Angliei de Ranke, fie în dormitorul meu, puțin mai mare decât cel de la Mont Repo, din care am făcut un adevărat sanctuar, un budoar, unde sunt adunate toate fotografiile și amintirile mele. Petrec mai multe ore pe zi studiind la pian, lunea și joia desenez după modele din Gips la muzeu. Joia și sâmbăta iau lecții de limbă rusă. Duminica fac pianul cu Rubinstein. Serile sunt foarte variate. Lunea operă Marțea eugenii de Lechtenberg. Mina de Oldenburg și alte tinere împreună cu mine citim Shakespeare, evident un Shakespeare adaptat lecturii în familie. Și ne împărțim între noi rolurile. Astăzi am ascultat o conferință foarte interesantă despre Chateaubriand. Uneori le invit pe unele dintre aceste doamne sau pe toate la un loc să bea ceaiul la mine. Concertele se țin de obicei joia. Am încheiat citatul. Lecțiile lui Rubinstein au fost pentru Elisabeta o plăcere fără egal. Citez. Uneori am impresia că pianul o să se năruie sub degetele lui. Apoi, dintr-o dată, muzica devine eterică și se aude ca murmurul ușor al unui bazn. Rubinstein atinge clapele cu o delicatețe fără egal. Forța și agilitatea pasionată par secundare. Te simți mai degrabă strivit de un asemenea geniu, cum te-ai simțit în prezența unui fenomen al naturii. O dispariție pe care o accepti fericit și pe care ai vrea să o exprimi prin strigăte de bucurie. Există în privirea lui Rubinstein un fel de magie care mevocă strugurii în pârg, și roa care dă florilor o nouă frumusețe. Am încheiat citatul. Fericirea primelor zile a fost însă repede umbrită de crizele de gastrită, care s-au complicat cu tulburări nervoase. Veștile de la Noivit nu erau strălucite, știa că starea sănătății tatălui ei se agravează, dar încerca să alunge aceste gânduri negre scriindu i lungi comentarii asupra lucrării pe care acesta tocmai o tipărise asupra vieții spirituale involuntare. Citez, jubilez în timp ce citesc, atâta smerenie și o asemenea forță de argumentare. L-am recunoscut pe taicuțul meu încă din primele pagini ale prefeței, după metoda demonstrației. Ce farmec care această lectură într-o limbă familiară, atunci când regăsești ideile pe care, ca să spun așa, le-am respirat încă din copilărie. Sunt fericită că mi-ai trimis cartea chiar acum, în timp ce citesc am permanent în fața ochilor chipul tău și iluzia că discut cu tine. Sunt mândră să am în mâini o lucrare a tatălui meu și înduioșată când simt fiecare cuvânt ieșit de sub pana lui, devenind expresia unei gândiri țâșnind din adâncurile cele mai intime ale ființei sale. Eu o duc mai bine și mă bucur de aceste zile liniștite. Ele îmi permit să mă reculeg și să mă adâncesc în gânduri. Între 40 și 50 de baluri se vor succeda până la carnaval și în timpul aceea ce se cheamă Zilele Nebune va fi o adevărată dezlănțuire de plăceri ce va dura preț de o săptămână. Dar stai liniștit că aceasta nu mă privește. Ieri am citit 90 de pagini de filozofie și toată lumea îmi face complimente cât de bine arăt. Mai vin două sau trei doamne și îmi povestesc la ureche tot felul de cancanuri din oraș aruncându me coul zgomotelor de afară și iată-mă din nou ca o floare ofilită. Am încheiat citatul. Într-o altă scrisoare avea să continue câteva zile mai târziu. Citez. Sunt pe cale să devin un filozof liniștit și rezonabil și asta e o mare bucurie pentru mine. Nici nu-ți dai seama câtă liniște mă cuprinde și, totodată, mă simt animată de o vie energie, care îmi dă chef de lucru. De o asemenea putere de concentrare nu m am mai bucurat de anul trecut. Am încheiat citatul. Tulburările nervoase au fost urmate la începutul anului 1864 de o febră tifoidă, din fericire destul de benignă. La 1 martie îi scria ironic fratelui ei, citez, Oare am dus o viață împrăștiată toată iarna? Cu o serată dansantă la împărat înainte de Crăciun, la sfârșitul lui ianuarie o alta la noi acasă, și asta a fost tot. Sigur că aș putea să particip și eu la carnaval săptămâna viitoare." După aceea, nu mai e nicio distracție, până și teatrul se închide. Cum de nu am devenit mondenă în acest ritm? Adaugă la toate aceste plăceri cele șapte zile cât am fost nevoită să stau la pat, te trec fiori, dar să lăsăm gluma deoparte, pentru că îmi stă pe suflet și spun că îmi place tare mult aici. Am privilegiul să frecventez multă lume foarte cultivată și amabilă și ce muzică rafinată mi este dat să ascult. Concertele, curg unele după altele și de fiecare dată numai muzică bună și ca să fie totul complet a sosit și doamna Clara Schumann. Am văzut-o puțin ieri. A venit de la Düsseldorf și de la Baden și îmi poate da vești despre toți prietenii mei. Am încheiat citatul. În timpul convalescenței, după această nouă boală, avea să primească și vestea morții lui Herman, care s-a stins pe 5 martie 1864. Trupul neînsuflețit i-a fost dus la Montrepot, și îngropat alături de fiul său cel mic.